Bo, lehenik edabideak, bertako edabideak, nola landu zuten gaia igandeko atxiroketa gertatu denetik bai lehen egunean eta gerostik? Zurtze, ondiz, nik uste, kontonek ez ustean harrapatu zuela bai alebaniako gobernua eta baita ta publiko eta komunikabideak ere. Eta hori argi antzema analizan da, lehenbiziko iritziak asko berandutu direnarekin. E, hogeita labordu luzez esango nukenik zuhurtzi esan zen naguzi, inoarketzuen hankarik sartu nahi zurasko mm. eta orain bai, hori ba, hastelen arratzaldetik aurrera, ba, eta azte artean, azte azkenean, azidea jendea ba, gehiago bustitzen iritziak ematen. Azkenean, puiz du monten atxiloketak behartu ditu, bertakoak eh, kataluniako problematikari inteesatzea ez? Bai, azkenean, e, alemaniak nik ez zuela arraza honetan sartu nahi eta ez uzten harrapatu du kontu honek, e, kontutan izan behar da alemaniak duela azkenaldian aldian e, arraza honetan Turkiarekin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 Eta Rajoy badela, e, eta Espainiako gobernua badela e, lehen tasunezko bazkide Alemania den Horregatik, Alemaniako gobernuko, bozera maleak, e, aziratik esan du, ba, Espainia dela zuzenbide estatu bat, eta beraiek eta, er, bueno, e, ez dutela sartu nahi honetan eta, bueno, ez lezitzko zaineko epaitiek egek esan gotuela zer gertatzen den, baina horrez dela pixka bat e, Alemaniako gobernuaren kontua esango mm. duke.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 eruz e, historikokize gauza gertatu ziren eta pixka bat e, jende askok ez du ez da azten bereitzen ba ba mugimendu independentista da ona arraziak daude edo ez piska bat hartzen dionean nazionalismo kutsua ja hemen ba kontu horiekin hartzen dira kontu horiek horregatik nik e, pixka bat urriak bateko egunetik orain gertatu den honetara pixka bat aldean nabari izan ze ba urriak urriak batean niba ikusten hola jendea buf katalan hauek dira ba za egiten du jende aberats honek esan gou nuke E, Espainiako jende pobreago utzi, eta e, hau ez da iraudutza bat, guk ezagutzen dugun bezala, ez da? Eta horregatik, jende asko ikustez zion, ba, e, igual gaia etzuena urbiletik ezagutzen, Halako nazionalismo kutsu bat, eta horregatik, pixka bat, e, alergiarak egiten zion kontu honek. Eta horrein, ba, pixka bat urbilagotik ikustez dutenean, ba, tiponen egoera zein den, niongo e, ba, indarkerik elabilibada, behar bada, hogeita urte kartzenan pasagitzakela, eta kasuak Alemania guzti duela, banik zeila e, bete hauetan, eta bigertakari horien artean, bai, jarrera a, pixka bat aldaketak ikusi duela. Hmm. Uriaren lehenekoa justuki, ez? Poliziaren indakkeriak eta ez zituen alemanak e, unki? E, Argaziak bai, noski ikusi zirela, eta momentuan bai, noski, bai, egun horretan, bai, poliziaren karrak eta ikusi zirenean bai, baina ogeroia pixka bat kontuala saiztenaz izenean, nik uste dut, e, hemen badago... E, Hemen, adibidez, eskerreko eh, movimendua dira oso zabarlak eta modu, ba, alde guztitareko iritzia daude badago jende asko ere bai, ba, ba, adibidez, eh, ba kataren movimenduan aldekoa. Baina, eh, esan bezala nacionaleismoaren kontuarekin kontu handirekin ikutzen dira gaioiek, eta nik eh, nuen ikusten hemen giroa hain alde, eh, kataren alde. Horain, eh, puizdemaren kontu honekin bai, eh, batez bat ere,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 Eta zentzu horretan bai ikusi duela, bai, behar bada ikusi dutela nahi ez bazuten ere hemen zerbait egin beharra dutela, azkenean azkanean honek bestela lutsa joko duelako eta eta baita heldu berra lagolako Europan. Mm. Bai hori da, ze horain puiz alemanen esku da, baina sobera luzatzen bada ere aferak ez da alemanen aldekoa izaitena, ale dozakit, dependen zen du, baina hori ere ahiskua da alemanaren Bai, nirei oso interesgarri gutu sitzaidan eh, Frank Shuabe da, eh, sozialisten giza eskubidetarako gaien bozera maila Alemaneko parlamentuan, eh, hau da, ba, go, Merkelekin gobernuan dagoen SPD-koa eta nikuste 20 ta anek interesgarriak utzi situela, eh, Bavariako irrati batean elkarrezketa egin zituen. Eh, berak esaten zuen adibidez, zurekin imaginatu, eskaerau Espainiatik iritsi beharrean, Europa Europaekialdetik iritsi balitz. Ba, adibidez, imaginatu oaren uh, eh,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 Espainiako epaiketa justu izango te den. Mm. Eta, bueno, berak, pertsonalki izan zuen, eta berezia da, ze, bueno, piskabat, e, Merkelekin gobernatzenaren alderdi bateko kidea da, berak izan zuen tripako minera goli, eragin goliokela e, puzdemonestaditatzea badakielako bera erekin zerretatuko den. Mm. Ara, zer, jortzen e, duten, eren katalanek berbara arazo diplomatikoak ere, edo posizionamendu diplomatikoak ere behartzen ditu e, atxiloketa horrek, ez? Bai, e, at zo hitz egin zuen eh, Puxdemonten abokatu berriak eh, izen du Volkkan Schomburg eh, pertsona da eh, nazio batuetan lan egindakoa Ako nazioarteko ziggura auzitegian Juor zabiako lan egindakoa Ruandako auzitere bereziangontzen maiitere eontzen baitare kasrueko hemengotik konstitutzenaren Alemaniako eh, auzitegin nagusian eta hau da Puzdemont abokatua eta berak esaten du eh, kontu, kontu juridikoa izateaz gain, eh, Hemen azpian daugena kontu politikoa dela, gainera berak esaten du nahi izanez ez gero, nik ez dakit nahi haritua nazioarteko legea, baina berak esaten du alemaneko justizia ministruak baduela eskumena nahi izan ez gero kontu hau geratzeko mm -hmm. eta puzdemon libre usteko. Eta horregatik eskatu zion alemaneko gobernuari argi esateko, eh, Puzdemon bidali nahi duela, bera, eh, baduela eskumena geratzeko kontu hau eta juridikoti joberbalin badu argi esateko Alemaneko gobernuak ba baietz beraiek equips de bidaluko dutela eta ez orain arte bezala pixka bat kontua ba epaien uste, eskuetan usteko Hor duan, ezuk nola senditzen duzu giroa aldeohtarik um, estradituko dute, bai, ez, posiblio da, alemaniak hori asumitzena lote du? Bestakit, uh, e, justuki giza eskubiden gaietarako bozera maila eta sozialistak uh, ere gandu, ez zuela ez zela prestolako zerbait asumitzeko? Bueno, hor kontua da, eh, dago bi, zango nuke bi kodepelaren harteko Alderaketa bat, hemen dago Espainiako matxina da delitua eta Alemaniako traizio gorena, Espainiak nahi du bi, bi delitoiek hauek bateragarriak izatea eta Alemaniako kodepenaren Penaren 81garren artikuluak dioena da, e, indarkeriarekin edo indarkeria erabiltzaren mehatxuarekin Alemaniako errepublikaren existentzia kaltetu edo orden konstituzionala aldatzen saiatzen denak 10 urte eta bizitza osoko arteko sigora jasoko duela. Hor aurrenengo esaldian esaten du indarkeriarekin edo indarkeria erabiltzaren behatzuarekin. Mm. Eta pixka bat, eh nozki eh Uisdemonten abokatuak hortik tirako du eta pixka bat da hor eh bueno, eztabaidean dagoen kontua, ba ez duela deidik egin ez indarkeria erabiltzeko edo ez da e, indarkeria erabili ere. Kontua da indarkeria zer den. Eh da bakarrik tankiak ateratzaia kalera. E, adibidez bari, jendeari e, botatzenen ustea baimenik gabe indarkeria bezala interpretatu daiteke? E, hori da epailak erabaki beharko duena eta bariduri oraingoz gaindat ba erabakiaren pisu guztiak geratuko dela, ze hau oso bitxia da, eh europan no oso garrantzitsua den kontu baten erabakia geratuko da alemaneko estatu txiki bateko Ba, esan gogunuke, epaile anonimo baten eskuetan bai, Eta pertsona bat, ba, bere <laughs> lanean oso lazain zegoena da pasadeni gander arte, Hai. eta orain, bapatean, ba, alemani iparraldeko epaite txiki batean, erabaki beharko du, ba, egoaldeko, erri alde bateko oso gai garrantzitsu batetaz. Eta hori ere pixka bat oso gauza bitxia da. Hato, hmm. soa, bai, ez, ez ginen eurktu, hori zer implikazioa ere eskatzen orako epaile tipi baten zat. Egutegia bera zoin da, orain?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 Eta nik usteet, e, ba, erraz joan da Apirilla bukaer arte, ze e, noski epaitegi e, e, horretan dagoeneko jende guztiak oporrak hartuta zituen aste honetarako datorrenerako eta nik usteet, ez dela askar joan gara bakia. Datorren aztean bintzat nik esperoko apirila erdilera arte dobin ez dut uste izango unik. Hmm. Eta uste duzu, Europaren implikazioa ekarriko duela horrek? Azkenen katalanek ere aspaldian eskatzen zutena. Nikuste dela bakiren arabera izango dela. Mm. Espainia erabakitzen badu Puig de Monte Espainiara bidaltzea, nikuste ut bidaluko dutera ta saiatuko dela gai hau ahzten. Mm. Eh hor egon liteken beste arazo bat da Puig de Montek heraginduan e, ero, bi gauza geri dira, bat da e, traizio gorenarekin batera, bateratu berden matxina hori eta bestea da ustelkeria. Eta aukera balditzateke Eta horregatik e, Espainiako epaileak etzuen nahi e, bere euroa geindua belgikara bialdu, aukera bat litzateke libre geratzea, esango nuke, e, matxinadaren delitu horretatik, eta Espainiara didaltzea ustelkeria gati bakarrik. Eta horregatik esan, esan nahiko luke epaituko luketela Espainian, baina behar bada urte betera libre gatuko litzatekela. Eta horreduan, e, Espainiak nahi du, alizanez gero noski, bi delituengatik batik e, bidaltzea euroa geindua horrekin epaileak. Ba Horrekin geratuko gira, beraz, eh, gaur, Katalunia, Puigdemont eta Alemania elgarrikin, beraz, ah, azken egun hauetan, eta gurekin, Danel, agirrek, azetaria, miresker. Zubai.